Välkommen till Radio Maranata och den sjuttonde delen tror jag av den här serien om Daniels bok. Vi har äntligen kommit oss igenom kapitel 7 i Daniel, det mest centrala kapitlet i den boken och ett kanske av de viktigaste kapitlen i hela Bibeln skulle jag i alla fall vilja argumentera. Och nu så är det bara fem kapitel kvar. Det går inte riktigt som ett snälltåg det här, men för att vi ska hinna med så mycket som möjligt så ska vi börja nu med en gång. Jag heter Paulus Eliasson och för er som har följt med de sista veckorna så vet ni att jag är fortfarande faktiskt mitt i en flyttprocess. Men nu har jag i alla fall fått en lampa på rummet där jag sitter, så det är inte bäcksvart där jag sitter och spelar in och det är ju bra. Men nu ska vi ge oss in i Daniel kapitel 8. Vi börjar med att läsa de tre första verserna i Daniel 8. Där står det. I kung Belshazzars tredje regeringsår såg jag, Daniel, en syn efter den jag först hade sett. I synen såg jag att jag var i Susas borg i provinsen Elam. I synen såg jag att jag var vid floden Ulay. När jag såg upp fick jag se en bagge med två horn stå framför floden– Båda hornen var höga, men det ena var högre än det andra, och det som var högre sköt upp sist. Det är Daniel 8, vers 3 och Innan jag går igång med den här texten så måste jag säga någonting igen om strukturen i Daniels bok. Jag sa ju det att kapitel 1, det var introduktionen med Daniel och hans vänner som inte vill äta kungens mat. Och sen kapitel 2-7. Är en egen sektion idag nu på flera sätt, inte minst för att den är skriven på arameiska och inte hebreiska. Eh, dessutom så har kapitel 2-7 en inneboende struktur där eh, Nebukadnessars staty i kapitel 2 är parallell till vildjuren i kapitel 7. Eh, och sen Sadrach och Mesaq Abednego i den brinnande ugnen i kapitel 3 eh, är parallell till Daniel i lejongropen i kapitel 6. Och Nebukadnessars stolthet och fall och upprättelse i kapitel 4 är då en parallell till Belsassars stolthet och fall utan upprättelse i kapitel 5. Så 2 står mot sju, tre står mot 6. Och fyra står mot fem. Så med kapitel 8 så går vi in i en ny del. Och i detta kapitel så handlar det om baggen och bocken. Och det här kapitlet är ju då också skrivet igen på hebreiska. Eh, baggen och bocken eller ajil och zafir som det heter på hebreiska. Och denna bagge och denna bock... Eh, är faktiskt samma som björnen och leoparden i kapitel 7 om du kommer ihåg dem men beskrivet mycket mer ingående och med ett lite annat fokus för björnar och leoparder det är ju naturligtvis eh, djur som är farliga för varandra eh, och för andra men baggar och bockar är djur som kämpar om dominans mot varandra så björnar och leoparder där är perspektivet mer vilken fara de utgör för Andra människor, de som kommer i deras väg, medan baggaren och bocken handlar mer om perspektivet hur uppför de sig mot varandra. Det är djur som stångas och rammar in i varandra för att markera vem det är som är herren på teppan så att säga. Och jag tror att det är just det här som Daniel vill beskriva för oss med den här Faben eller analogin eller vad vi ska kalla det för. Han säger att från Guds perspektiv så är de två stridande rikerna och jag ska strax förklara vilka de är som en bagge och en bock som kämpar mot varandra som stångas mot varandra om makt och ära. Och det här är ju då också då en historia skriven på förhand i detalj. Faktum är att det är så detaljerat, det ska, vi ska möta i kapitel 8 och sen i kapitel 10-12, så detaljerat att många historieforskare har svårt att tro att det här är skrivet på förhand av Daniel. Man menar att det måste ha varit skrivet senare av någon som utger sig för att vara Daniel. Och jag talar om det tidigare i den här serien så vi ska inte diskutera det nu. Eh, men, eh, men det viktigaste här är faktiskt inte om eh, hur eller när det skrevs utan varför det skrevs. Alltså varför beskriver Daniel de här två rikerna som en bugge och en bock. Och jag tror att det kommer bli väldigt klart när vi läser vidare. Men låt oss se på texten som vi läste här. För det här kommer bli ett program där jag förklarar varje vers- utifrån historien. Daniel säger att han har synen under Belsassars tredje regeringsår, det vill säga runt år 551 före Kristus och några år efter synen i kapitel 7. I vers 2 så säger Daniel att han var i sin syn i Susans borg i Elam och Susan, eller Susa som grekerna kallade det, det var på väg att bli en av de mest betydelsefulla städerna i det medopersiska riket. Det här Esters bok utspelar sig bland annat. Och Susan var på den här tiden, på Danens så var det en framväxande stad som var som ett slags hotande moln i öster och som en symbol på det analkande medopersiska riket. Då. Eh, som Hesekiel var vid floden Kebar så var också Daniel då vid floden Ulai. Eh, men vad var det han såg? Det står, jag läser igen, när jag såg upp fick jag se en bagge med två horn stå framför floden. Båda hornen var höga men det ena var högre än det andra och det som var högre sköt upp sist. Eh, så i vers 20 senare i senare kapitlet så säger engen till Daniel. Att den här baggen är Mediens och Persiens kungar och rent historiskt så sägs det att man i Persien använder just baggen som en symbol för sin militära makt och att ett horn på den här baggen var högre än det andra det symboliserar att Persien var ett mer dominerande rike än det medien var i även om de var i allians. Och sen står det då i vers 4, jag såg baggen stånga mot väster, norr och söder och inget djur kunde stå emot honom och ingen kunde rädda någon ur hans våld. Han gjorde som han ville och blev mäktig, slutcitat. Eh, så baggen stångar mot egentligen alla väderriktningar utom österut och det stämmer väldigt väl med Medo Persien, som var ett rike som utvidgade sig Norr, väst och, och söderut men inte österut och det var ett väldigt våldsamt rike som också mötte förvånansvärt lite motstånd eller i alla fall förvånansvärt lite nederlag på den här tiden men så hände det någonting det står i vers 5. Citat, Jag funderar över detta och se, då kom en bock ifrån. Han gick fram över hela jorden utan att röra vid marken och han hade ett väldigt horn i pannan. Slut, citat. Så här kommer bocken, en bock som är så snabb att han inte ens rör vid marken när han far fram. Och den här bocken det är Grekland, det hellenistiska riket eller Alexander den Stores riken. Och Alexander är just det här väldiga hornet i pannan. Här talas det om stora horn, Medien och Persien som stora horn. Och nu om Alexander den Store som ett väldigt horn. Alexander var en envålshärskare och en väldigt magnifik sådan på, på gott och ont. Det är inte många som har fått tilltalsnamnet den Store i historien. Men Alexander är en av dem. Och så står det så här i vers 6 och 7. Han... Alexander den Stora, det stora hornet- Närmade sig baggen med de båda hornen som jag hade sett stå framför floden och han rusade mot honom i stort raseri. Jag såg honom komma ända in på baggen och rasande störta sig över honom och han stångade baggen och krossade hans båda horn så att baggen inte hade någon kraft att stå emot honom. Sedan slog han honom till marken och trampade på honom. Det fanns ingen som kunde rädda baggen. Ur hans våld. Slut citat eh, Så den enda som kunde stå emot. Den persiske. Eh, baggen. Det var den grekiska. Bocken. De drabbar ihop. I ett väldigt slag och det är bocken, alltså grekerna, som segrar. Eh, och det här är naturligtvis otroligt spännande historia som det har skrivits mycket om. Och det finns mer och mindre realistiska filmer på det temat också. Eh, men det är inte det jag ska tala om eh, egentligen. Det här är en spännande historia men vi ska inte gå så djupt in på just de historiska händelserna. Vi ser det här från Bibens perspektiv. Perspektiv, och det handlar om att bocken besegrar baggen. Grekland besegrade Persien. Och nästa vers säger så här i vers 8. Bocken blev mycket mäktig men när han var som starkast brast det stora hornet och fyra andra stora horn kom upp i det ställe riktade åt himlens fyra vädersträck. Så det stora hornet, alltså Alexander den Store, brast plötsligt. Han dog plötsligt, jag har talat om det tidigare, men efter bara ett decennium av krig och segrar för Alexander så dog han väldigt ung och plötsligt i en sjukdom. Kanske förgiftad, vi vet inte. Och efter hans död så delades riket, då, som det står här också, med mellan fyra ledare som fick var sin del av det nu. Väldigt enorma riket eh, och så kommer det en intressant sak då i vers 9 där står det så här från ett av dem sköt ut ett litet horn som växte kraftigt mot söder och öster och mot det härliga landet. Och ett litet horn, det mötte vi också i kapitel 7 där det står om det fjärde vilddjuret att det bröt fram ett litet horn som talade stolta ord från det djuret. Och då kan man ju fråga sig, är det samma horn som det står om här? Och jag tror att svaret på det är både ja och nej. Jag tror att vilddjuret i kapitel 7 handlar om romariket och kanske även om ändetidens antikristliga rike. Och att det lilla hornet antagligen är antikrist på det här vildjuret, Men det lilla hornet på bocken, det är antagligen eh, ganska tydligt Antiochus den fjärde Epiphanes. Men saken är den att Alexand eh, Antiochus Epiphanes är en väldigt tydlig förebild på vad antikrist representerar. Eh, det, det antikristliga. Tankesättet eller ideologin skulle vi kunna säga. Som eh, Antiochus Epiphanes förföljde, torterade, förstörde och får fram med våld mot judarna och deras tro, så talar också Jesus och apostlarna om en kommande ödeläggare. Eh, och Alexander den stora, eh, förlåt med Antiochus Epiphanes, står fram på. Början av -talet, 200-talets hundratalet och styrde den syriska delen av det grekiska riket och där ibland även i Israel som Alexander den Store då hade vunnit över på, på sin tid. Så det som följer här det är både en historisk beskrivning och en profetisk beskrivning och som jag sagt många gånger målet är att lära oss att känna igen mönstret att identifiera. Det lilla hornet i vår tid, oavsett om vår tid är 200 år före Kristus eller 1500-talet eller idag. Och så här står det då i de nästa verserna, vers 10-12. till Det, alltså hornet, växte ända upp till himlens här och kastade ner en del av härren och av stjärnorna till jorden och trampade på det. Det förhävde sig till och med mot herrens här första och tog ifrån honom det dagliga offret och platsen där hans helgedom stod revs ner. Tillsammans med det dagliga offret blev en härskara utlämnad på grund av avfallet och hornet slog sanningen till jorden och hade framgång i vad det gjorde. Så hornets handlingar påminner väldigt mycket om det som står i Bibeln i övrigt, om, till exempel om Tyros kung och Babels kung som de poetiskt beskrivs i andra profetiska böcker. Eh, hornet växte upp mot himmelen som Babels torn, som Lucifer som det står om, som många andra som Bibeln talar om. Och han kämpar inte bara mot människor utan han kämpar mot Guds heliga. Det påminner lite om när Paulus eller Saulus som man kallade då fick höra på vägen till Damaskus: Att han förföljde inte människor, men han förföljde Herren Jesus själv. Så det här honet önskar att upphöja sig själv, och det är en del av den stora historien i Bibeln. Alltså Bibeln har väldigt många små historier. Adam, Noah, Abraham, Josef, Gideon, Samuel, David och så vidare. Vi följer olika personer och deras liv. Men så finns det också en stor historia. Saker och ting som går igen i nästan varje persons liv. Och som tillsammans skapar en stor bild och Ibland de stora metanarrativen, som det heter med ett fint ord, men det betyder den, den underliggande historien, så, så finns det just det här med det mänskliga gudsupproret och högmodet som leder till att vi försöker att detronisera. Gud. Och det är, bland, det är bland annat därför som jag säger att Daniels bok handlar mycket mer om att lära sig att känna igen det antikristliga mönstret än det handlar om att identifiera antikrist. Och när det är sagt, när jag läser de här verserna så är de lite kryptiska, det måste man kunna säga. Vad betyder att hornet slog sanningen till jorden och att en härskara blev utlämnad på grund av avfallet? Det här är uttryck som inte är helt uppenbara och klara, så att säga. Men den stora bilden, den är helt klar. För att honet gör upproret mot Gud, och han gör det genom att förtrycka Guds folk, i det här fallet judarna. Det påminner för mig en del om hur Jesus ska döma nationerna utifrån vad de har gjort mot, som han säger, de minsta, dessa mina minsta, som Jesus talar om i Matteus Evangelium. Och som sagt, det här handlar om Antiochus Epiphanes på hundratalet före Kristus. Man kan läsa om vad som skedde i bland annat Makabeer-böckerna, de här apokryfiska eh, gammaltestamentliga texterna, hur han eh, förstör... Och vanhelgartemplet och så vidare och senare så återvinner judarna sin självständighet åtminstone för en tid och sen kommer romariket och samma sak eller samma sak med små variationer sker igen och det man måste fråga sig varje gång de här avgrundens krafter stiger fram på historiens arena det är frågan hur länge? Och den frågan ställs även här i den här texten. Det står så här i vers 13 och 14. Sen hörde jag en av de heliga tala. Och en annan helig frågade den som talade. Hur lång tid avser synen om det dagliga offret och det förödande avfallet som gör att både helgedom och härskara hers förtrampas? Då svarade han mig, 2300 kvällar och månader Sedan ska helgedomen rensas- och återställas. Och jag har talat om det här tidigare. Jag menar att jag har haft rördprogram på just det här ämnet. Hur länge? Eller hur lång tid? I alla fall har jag väldigt många åsikter och tankar om det. För om vi talar om den stora historien i Bibeln. Alltså metanarrativet som jag nämnde här. Så är detta en viktig del av historien. Hur länge skulle floden vara hur många skulle dö i Sodom? Hur länge skulle Israel vara slavar i Egypten? Hur länge skulle de vara fångar i Babylon? Hur länge är en profetisk fråga? I Jesaja kapitel 6 så ser Jesaja en, en himmelsk vision och han hör hur Gud talar. Och Gud talar om en dom över Israels folk och Jesaja svarar med frågan hur länge? Antagligen delvis därför att han vet att Gud inte håller sin vrede för alltid. Och det finns också två dimensioner till just den här frågan hur länge. För att här i Daniel så kommer frågan ju som en reaktion på den, det lilla hornet och dess härjningar. Vi kan tänka tillbaka på det som kapitlet började med. Baggen och bocken som kastar sig mot varandra. Och deras kamp får fruktansvärda konsekvenser för de som råkar stå i vägen. Ett litet djur som står mellan en bagge och en bocke. Eh, en bagge och en bock menar jag. Eh, och när historiens vildjur och despoter kastar sig över varandra så är det inte så mycket som vi enkla människor får gjort. Jag frågar mig hur länge ska Putin sitta vid makten. Jag frågar mig och jag frågar framförallt Gud hur länge ska Trump härska. Jag frågar hur länge barn ska svälta i Gaza och så vidare. Och det här är en bön i mitt hjärta att världens ondska ska ta slut och man ropar till Gud hur länge. Och samtidigt så finns det en annan dimension som man möter i Bibeln. Och det är just när Gud väl griper in i onskan. Alltså tänk på tiden innan syndafloden till exempel. Då regerade våld på jorden. Och många ropade till Gud antar jag. Hur länge herre? När ska du gripa in och frälsa oss och så vidare? Och svaret var ju det att Gud hade fastsatt en dag då han skulle gripa in. Men då floden väl kom så fanns det en annan fråga som var, Herre, hur länge innan vi kan kliva ut på en ny jord? Alltså när Guds vrede rammar onskan, så är det också smärtsamt. Bibeln talar om en eld, en rening, en uppgörelse. Och man kan ju fråga sig, vad är vår roll i det hela? Jo, det är just det här att fråga och be, hur länge? Vilket kan verka som en väldigt passiv roll på många sätt. Att vi kan komma och knacka Gud på ryggen och fråga ja men hur länge ska Kina förtrycka Uigurer till exempel. Det låter som en svag tröst. Borde vi inte hellre gå i protesttåg mot Kinas förtryck och använda politiska påtryckningsmedel och så vidare. För all del. Men den profetiska tjänsten. Eller kanske vi ännu heller ska säga. Den prästerliga tjänsten. Som församlingen har i vår tid. Det är att be för. Och kämpa för människor. Eh, och de människorna som befinner sig mitt emellan. Ska vi säga bocken och baggen. Det är vår roll. Det är det Gud har kallat oss till. Eh, och. För det finns nämligen en kallelse som du och jag har mitt i all den här onskan som går över jorden. Oavsett vem som är vid makten så är vi kallade att vara trofasta emot vår Herre och Frälsare. Och att tjäna människorna som är runt omkring oss. För vad blir resultatet av krig, embargo, kapprustning, rasism, kapitalism och så vidare de här krafterna på jorden, jo resultatet är att fattiga blir fattigare att människor blir flyktingar från sina egna hem att kvinnor blir enkor att barn blir faderlösa och just därför så talar Bibeln så mycket om dessa kategorierna av människor, flyktingar fattiga, enkor och faderlösa. Och i vår tid så kan kategorierna se väldigt annorlunda ut därför att Förtryckare bryr sig inte så mycket om vem de förtrycker, om det handlar om att förtrycka svarta eller araber eller arbetslösa eller judar eller vad det handlar om. Men det finns svaga människor som behöver Guds hjälp och vi är den hjälp som Gud vill ge dem genom det Jesus har gjort på Golgata kors, genom den, eh, det som, som han har gjort. I och genom oss så finns det en kallelse till att vara, eh, till att vara ett vittnesbörd här på jorden. Och jag ska inte hålla på så väldigt länge till. Vi ska avsluta det här programmet med att läsa de sista verserna i, eh, i Daniels bok 15-27. Jag ska inte säga någonting mer om dem. Jag ska låta dem stå eh, okommenterade. Därför att jag har redan sagt väldigt mycket om det som står här i den här texten eh, och så ska vi komma tillbaka i till nästa program för att läsa om den här bönen som Daniel har i Daniel kapitel 9 som är kopplad till allt det som har skett genom de här kapitlen men vi har talat om baggen och bocken och det lilla honet idag det är mycket som jag inte hunnit med men jag ska läsa de sista verserna här eh, från eh, vers 15 till 27. När jag Daniel hade sett denna syn och försökte förstå den fick jag se en gestalt som såg ut som en man stå framför mig. Och mitt över Ulai, alltså floden, hörde jag rösten av en människa som ropade, Gabriel, tyd för honom. Då kom han nära platsen där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom och jag föll ner på mitt ansikte. Han sa till mig, du människobarn, du bör förstå att synen syftar på den sista tiden. Medan han talade med mig sjönk jag bedrövad ner med mitt ansikte mot jorden men han rörde vid mig och reste mig upp igen. Sedan sa han, jag ska låta dig veta vad som ska ske vid slutet av reden, för det syftar på den sista tiden. Baggen som du såg, han med de två hornen, är Mediens och Persiens kungar. Men den ragga bocken är Greklands kung och det stora hornet mellan hans ögon är den första kungen. Men att det brast och att fyra andra uppstod istället, det betyder att fyra riken ska uppstå av hans folk, men inte med samma kraft som hans. Vid slutet av deras välde, när syndarna har fyllt sitt mått, ska det uppstå en fräck och listig kung han ska bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. Han ska orsaka en fruktansvärt, ett fruktansvärt fördarv och lyckas med det han gör. Han ska fördarva mäktiga män och även det heliga folket. Genom sin list ska han lyckas med sitt svek. Han ska se sig själv som överlägsen och fördarva många mitt i deras trygghet. Ja, han ska resa sig mot förstarnas första, men... Han ska krossas utan hjälp av människohand. Synen om kvällar och månar som här har förkunnats är sann. Men du ska gömma synen för den syftar på en avlägsen framtid. Men jag, Daniel, blev kraftlös och låg sjuk en tid. Sedan steg jag upp och utförde min tjänst hos kungen. Jag var förstummad av synen men ingen förstod den. Det är Daniel 8, vers 15-27 och som sagt vi har eh, rasat igenom lite snabbt genom den här texten här men du ser att det handlar om det som jag har talat om här. Att det, ska, det är ett uppror mot Gud och mot hans folk men att eh, Gud själv griper in och sådan är vår frälsare. Han griper in på historiens arena och han frälsar sitt. Folk. Tack för att du har följt med det här programmet och vi hörs igen nästa vecka. Vi ska avsluta det här programmet med att lyssna på en sång av min fru Camilla Eliasson. Hon kallar den här sången för Bönnesangen. Och den handlar om att Gud ska höra vårt hjärtas bön. Jag ska bara nämna att du har lyssnat på Radio Malanatas podcast. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio också. Och vill du komma i kontakt med Malanata så gör du det via info. eller telefon 070-2160-20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande. Noni, är i